que fixemos a plataforma chamada Vento Mareiro Ferrolterra. Este acto eh faise para publicitar e para informar á xente da situación na que estamos vivindo en Galicia con respecto aos macroparques eólicos e a este boom de, de eólica mariña e, e, e de terra que nos está nos vai comer a terra. Tal cual, eh? o polo menos teño esa noción. Entón, aquí para falar de esos tantas compañeiras que pertencen tamén a, a organizacións, e logo vos comento un pouco con respecto á movilización de, de domingo 26. Eh, Alié Aranza González, da Plataforma Aire Limpo As Mariñas Mandeo. Bendida, uh -huh. Aranza. Moitas gracias. Eh, Nery, perdón, eh, que teño escrito aquí mal. Nery Díaz, de Coloxistas en Acción Galicia Atlántica Verde, de Lugo. Eh, Eva Rodríguez, que é gandeira de 11 cesuras da asociación Alegre. Benvida tamén. Eh, contadesnos, que temos moito que saber. Pois, pues, non sei, bueno, eu que troixen así algo preparado. Gracias, como podedes ver, coordina perfectamente coentón, porque está feito por Coral, a nosa diseñadora de, de cabeceira da campaña eólica o que fa esta muller Aquí estamos uns, unhas cuantas, pero hai moita, moita xente detrás. E un exemplo é coral. Todo o que vedes por aí, desde a bella rompendo o eólico, coa rodilla, a toda esta cartelería, está feita de forma totalmente altruísta por coral. Entonces nada, eu fixen esta pequena presentación, porque tuverá tamén que ir a facer a outro sitio, e me pareceu idónia para traer para aquí, para un pouco poñer en contexto, xa que son a que empezo, pois de que parte esta situación e por que estamos aquí, non? Eu son Aranza, unha veciña de Aranga, dun concello da zona alta de, do río Mandeo, de, por eso Mariñas-Mandeo, porque nos ve tanzos pa non ser a Mariña, e Mandeo arriba, a, a zona da Costa do Sal, eh, no que é o altiplano antes de chegar a Guitiriz, é o concello de Aranga. Eu vivo ali, non son dali natida, pero xa levo vivindo 25 anos, merquei unha casa, crei ali as miñas fillas, e de repente un bo día, pois vin que me viñan a chamar a porta e que había que sair a pelexar porque que nos viñan a botar da casa. Viñan a montar unhas infraestructuras que, que non tiñan nome. entonces bueno, aquí vos vou a empezar a explicar como é. é esta foto. É a famosa foto da Catedral de Santiago e dos eólicos. E, non, e, e aí tamén puxemos, pois aquí bueno, todos temos de máis Catedral, pero a, a Torre de Hércules aínda está máis cerca de Ferrol, por exemplo. Pois a desproporción que hai. É dicir, cando dicimos non, as renovables, non estamos dicindo non as renovables, sino non as macrorenovables, non os macroproxectos, non os macroeólicos, a estes muiños de 200 metros, que, que son así. É dicir, nos, eu son dunha comunidade de montes, do Concello de Aranga, son a secretaria, e a min nun principio, como, como comunidade de montes, me veu un señor de Grinalia a presentar un proxecto que eran nove muiños, pensamos que era como os que vemos a día doxe polos montes de por aquí, que son muiños de 50, 70 metros e non nos puñan unha zona do monte apartada e a única preocupación que tiñamos era a ver se como parroquia éramos capaces, porque, además, a comunidade de Montes é dunha sola parroquia, da parroquia de Ferbenzas, que é onde vivo eu, tiñamos a capacidade para organizarnos, con tan boa sorte, que hai que dizer que foi boa sorte, que veo a pandemia, polo medio, e cando estábamos nesa nesa historia, veo a pandemia, paralizou todo, e en a pandemia empezou a deixar xuntar a xente o máis mínimo, os da empresa como locos, venga que tens que facer a asamblea, veña que hai que decidir isto, non se podía reunir a xente, fixemos o aire libre unha asamblea, nos buscaron elas unha abogada do Buffet, Calixto e Escariz, que, por favor, se vos cruzades con eles no camiño para algo, mirade con lupa, porque se venden o millor postor, me atrevo a decilo, porque no meu caso teño probas, así o fixeron, amañaron os, os pre-contratos, que por sorte non chegaron a ser contratos, e... Con todo eso, tuvemos a sorte de que saliron a público os proxectos, porque cando nos empezaron a visitar, eles veñen a contarche unhas milongas, bueno, do maravilloso, de tal, energías renovables, xente que temos proxectos de vida no rural, eu son unha nena do rural, muller do rural, quero ser bella do rural, e me esforcei moitísimo, porque as miñas fillas, polo menos, tuveran contacto co o rural, ahora que decidan elas o que queiran facer, pero co conozcan. E entonces, claro, viñan a ofrecernos o ouro e o ouro, e todos dicindo, bueno, vamos... Pero, claro, no medio, pois pues, aí publicados os proxectos. E xa foi onde nos demos conta da dimensión desto. Non eran oito muiños, eran 40, non era un parque, eran cinco non medían 70 metros, medían 200, levaban toda unha... e que nos deixaban como unha cárcere. O Concello da Aranga quedaba rodeado por unha cárcere, era, eh, unha, as fervenzas se chamas así, porque é un corte de así moi repentino, paso o río Fervenzas polo medio, pois todo ese bal, entre líneas de alta tensión e con 4 subestacións. É dicir, cando no plan eólico 21-26 non lle ponen unha subestación para electrificar a Citroën de Vigo, na parroquia de Fervenzas nos poñen 4. É do que vai esta xente. Non, esta xente son, pois, a ameaza é esta, son as grandes, teñen nombre, é dicir, e os, gran, e os que están por detrás sempre acabas chegando os mismos. Endesa, Iberdrola, Naturgy e EDP. Despois, polo medio, que pasa? Eles non lles gusta da la cara, porque vos vedes todos a cantidad de cartos que gastan no seu gringo, cuaxi, non? Entón, con todo o que se está montando ahora mismo, eles sabían que isto podría pasar, intentaron que foro todo moi rápido e non pasara, Entonces buscaron aliados, pois, pues, Grinalia, Gal Energy, Capital Energy. estos son os intermediarios, os feirantes, xa eu, non? Pode haber feirantes con callada pode haber feirantes de corbata verde. Pois estas son as, as empresas intermedias. Nos concretamente nos tocou Grinalia e Galener, e é dicir, o noso xe Grinalia, un subordinado deles, e logo tiñan o subordinado do subordinado, é dicir, eles montan todos estas compendios que se montan para a corrupción, a palabra é eh, corrupción. E por outro lado, pois, empezamos a surgir as plataformas. Nos tiñamos a unha... Cando empezas, sempre busca referencias a minha xente da plataforma de ordes, de aldeas libres de macroeólicos, foi os primeiros cos que tuve contacto, Me fueron remitiendo a otra gente, a Ana de Petón do Lobo, a gente de Ecologistas en Acción, Neri, entre elas y te pones en onda y colapsas. Dices, ¿cómo puede ser? que Entonces, si empezas defendiendo algo que ves que te va a arruinar a tu casa, porque si te montan esos 40 muños con todo eso, no vale para vivir y no vale para vender. Entonces, después daste cuenta que ya no estás defendiendo a tu casa, que, que era a comarca, porque afectaba toda unha comarca. Pero despois resulta que xa un día, un bo día foi unha casa de Eva e estaban... Eu a Eva conocía de referencias por temas laborais e cheguei a súa casa e me acordo a cara de, de espanto e de asombro e, de... e tiñan xa un proxecto encima e non se enteraran de nada. E todo así, logos de Monfero, que montaron moi tabulla, e son un ejemplo... Eles, a empresa deles era Iberdrola. E a xente de Monfero se armou moi rapidamente e tiñan moi, moi dominado o tema redes sociales. Desapareceron do mapa. Eso non quere dicir que un bo revolvan. Entón, a unión de todas estas plataformas de foi o que nos está valendo e estamos vendo que é difícil, é duro, é, son moitas horas, pero se lhes pode plantar cara hasta estos xigantes. É dicir, a xente unida é increíble o que podemos facer. É, temos que creérnolo. Sei que é casi moi idílico pero que neste caso non o digo porque que está, hai as sentencias, están xa e estamos vendo que estamos estorbando. É dicir, isto eh, eh, o ideou así Coral en este, este tableiro da xedrez está sendo unha partida da xedrez eh, est estrategia total pero lles estamos molestando moito. E, e son xigantes, son moi xigantes porque tú tiras detrás desto de están os fondos de inversión do Putin. É dicir, aquí non hai moito máis para atrás e concretamente, pois Galicia, como outros territorios rurais, isto que pasa, estas enerxías renovables empezaron coa moto de que necesitaban terreno, pois o rural vacío, entre eles, Galicia. E despois das enerxías renovables veñen máis cousas. Creo que onte ou anteontes aprobaron unha lei para a explotación de minas, e xa coas que tiñan, pero xa lo poñen máis fácil. E que pasa con esto? Que les nos venden as bondades da enerxía renovable, pero nos veñen a tocar as cousas máis sagradas, como é a auga, é dicir Eles montan isto, isto é unha foto do Iribio, na cumbres, pero é que para montar estas zapatas de 40x40 40, se nos cargan os manantiales. E iso non o bebemos solo, porque, claro, despois ven estes son os negacionistas, son 4 que queren vivir na, nas aldeas, pois, porque son medios hippies, medios... non teñen nada mellor que facer, pero é que empezamos a tirar do fío e resulta que da auga donde vamos do monte do gato, bebe betanzos, e da auga donde vamos de alegre, bebe coruña, É dicir, isto... É un ataque Estoy a esta Galicia. Exactamente. Esa foi a semeña bolsa que descubrimos. Entonces, pois, se hai un exemplo de economía circular seríamos en Galicia e eu que se veñen a cargar con todos estes proxectos. Logo, si na televisión, pois, os anuncios son maravillosos. e os de e sabedes, anuncios do ministerio, bueno, están todos aí. E se cargan, hai algo que é moi importante, que, que unha palabra que eu, non bueno, sei que pero cada vez me máis familiar e cada vez me máis real, que é a, a soberanía alimentaria. É dicir, se te cargas a terra e te cargas a auga, te cargas a comida. E poden facer impresoras maravillosas para imprimir comida, pero a materia prima desa comida ten que ser de algo natural, porque eu hai, por defecto profesional, son veterinaria. Visteis o que pasou coas vacas loucas? É dicir, cando intentan alterar a naturaleza e facer as vacas carnívoras, moendolles fariña, veñen determinados problemas. entonces que me digan o que queiran, pero a comida ten que salir da terra. Entonces ojito! E iso, pois, é problemas. Saben o de sobra. Eu son orensana de nacimento, e isto é unha, unha noticia da Boa de Galicia. É dicir, isto é o macizo galaico, a zona do Parque Natural do Invernadoiro. Esas montañas todas teñen proxectado en chelas de eólicos. E fai tres ou cuatro anos decían isto, porque isto é real. Non hai escrúpulos, é dicir, canto máis territorio, máis arrasen, máis contentos. E seguindo con a nosa partida de xedrez, pois hai temos os nosos inimigos que son brutos, e insultar os cabalos que son moi boas, uns animales moi nobles, son estes. Pero, qual é o problema máis grande? Que ese o enemigo contra o que luchamos, pero que están respaldados por este. É dicir, pola Unión Europea, polo Goberno e pola Xunta, é dicir, pola nosa Administración. E é real como a vida mesmo, porque que agora, nesta partida de xedrez na que vamos tendo os nosos triunfos, nos cambian as normas, e xa se adaptan para eles, pero con todo o descaro, é dicir, xa non hai escrúpulo ningún. Vou rápido, por seno si esta xente me lle deixo. <risas> Despois preguntades que teñen os seus protectores, desde os sindicatos, que últimamente as declaracións de comisión non hai por onde pillanas, unha asociación que montaron eles, que tamén, que, que asociación eólica galega, que temos aí un señor, Manuel Pazos, que é eh, moi moito moi fala, pero non é capaz, eh, lle pides, escapa sempre, é dicir, se estás na xer, e vas tú, e vai neri, vai quen sabe que lle pode rebatir, desaparece hai un, unha entrevista de Bruno Centelles con el boísima, que debeu ser o único que principio debeu non pillar despistado, non sabía que Bruno tiña os coñecementos que tiña e o deixou pois, co cu aire que se di. E logo tamén hai outra xente que hai que tomar medidas con eles, todas as consultoras que están facendo os proxectos para os eólicos, é dicir, aí hai unha cantidad de xentes, todos temos que vivir, pero non todo vale. Ves cada cousa firmada nos estudios de impacto ambiental, Que ese é o colapso no que entramos ao principio. Cando esta xente nos dixo como que vayan a facer as alegacións, para facer unhas alegacións, o primero que tens que facer é ler tu estudio de impacto ambiental. E ver que firman ali é tremendo. E de todo, eh, de todo tipo de profesionales. Biólogos, eh, enxeñeiros, aí hai que poñer, poñer límites. Sí. E logo encima teñen outros peons que son determinadas asociacións medioambientales, que son as que tiñan dice Steve, ante tremendo ataque ao medio ambiente, esta xente tiña que estar aquí. Pois están desaparecidos ou fora de combate. E xa non é que estén desaparecidos. É que se están intentando montar organizacións, as plataformas, como xa nos deron tempo, e vai, eu levo dous anos e medio, pero outros xa levan cinco. É. Se estaba montando unha red moi boa a nivel estatal e sempre desmontan os mismos. É, é dicir, esta xente non lle interesa. Os afuncionariaron, teñen os seus postos de traballo, e non están pola labor. Ahora, aí onde vemos que o traballo perdurar, que haxa xente dentro da deles que se rompe, que se, se extinde, aquí logo vos contarán Eri, porque non todos son iguales, pero, ¿cuál é a desgracia? Que os grandes y os, y os están financiados, e os que se extinden son os pequenos, pero que falábamos antes, os pequenos ven armados, e xuntos tamén podemos facer moito. Teñen as armas, é dicir, as armas deles, cando decimos que teñen armas, teñen estas, é es dicir, teñen os medios de comunicación e teñen os, nos, os boletís oficiales que teñan que ser para crear leis, para proteger a, os administrados, pois nos están atacando. Porque nos, cando facemos as denuncias, hai que facelos contra quen autoriza, que é o contra a xunta ou contra o ministerio. E entón, eu estos sempre o saco. son unha mafia armada e organizada, hai que pararlos, hai que votalos. E isto non é tema político, é tema cidadano. E tema, además no punto político que estamos, mellor día caoxe, non se pode dicir, esta única solución é a ciudadanía civil. E logo estamos nos con o patrimonio natural, cultural, os patrimonios personales que foi polos que empezamos, pero que logo, cuando, cuanto máis avanzas, a pena é que todos temos outras vidas e nun te dá pa máis, pero é que cuanto máis avanzas e máis ves, Por eso é importantísimo foros como o Doxe, que estades xente con outras, porque non a veces somos os mismos sempre, entonces que escoito outra xente e ir abrindo porque que como teñen tal control sobre os medios de comunicación e <coughs> é tan, é dicir, esto que están facendo agora, despois de dar tempo, poñer eh, a velocidade dos eólicos e lo que se ahorra de megavatios, é dicir, é tal as películas que teñen montada, quando todo isto vistes para que era, é dicir, o que se iba a producir na parroquia de Fervenzas é para a exportación. Eu teño a sorte de ter unha amiga en Dinamarca e ela xa mo contara, porque ela tiña información de moi boa tinta, de que hidróxeno verde que se iba a montar na, en Punta Langosteira, en Coruña, é pa Marsc. Non é para que aforremos eh, megavatios os veciños de Ferbenzas, nin de Betzanzos, nin de Coruña, e casi tiñamos para a cordillera cantábrica toda o que se produce, porque vai cerca dos megavatios proxectados nesta zona, é dicir, mil megavatios e un millón de habitantes, de fogares non de habitantes. Esta é a nosa reserva, a reserva da biosfera, que todos a conocedes, con zona núcleo, con turbeiras, con, pues, así, montaron un puzletín montado sobre ela. Vano desmontando estes dos parques, o rosa e o verde, os puxeron no congelador polo menos, non sabemos hasta que punto están parados, o que vos dicía. a día de hoxe xa hai 83 aerogeneradores de dos de 50 metros, pero teñen proyectado a poñer 56, 156, hasta chegar a 768. Esto é na reserva da biosfera dentro da reserva das Mariñas Coruñesas. Se cargan todo o dentro da poligonal do parque eólico de, Ay, como era o de, o de Monfero, o do Pena do Corpo. Pois queda tanto queda o monasterio de Monfero como o de Caveiro. E que máis dá? A xente de Amil que caeron na primeira trampa que nos intentaba entender a nosa, é dicir, pasar todo de forma oculta e cando se enteraron xa non puideron presentar alegacións nin paralizar en cautelar, pero son moi... Muy... Bueno, teñen un mérito tremendo e encima nos están sentando un precedente pois que vamos detrás, conseguiron a... coa denuncia parar ahora coa obra empezada pero dá igual, todo eso son mamos, todo eso é patrimonio, está ao lado de Campo Lameiro, dá igual, con unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia dicindo que hai que parar eso, siguen as obras, é decir É así. Entón, esta é a nosa defensa, a veciñanza, xuntarnos, así empezamos nos, esta foi das primeiras reunións de fervenzas, as manifestacións que fomos facendo pouco a pouco, que valen igual nas vilas grandes que nas vilas pequenas, hai que chegar a todos os foros, e que a xente comprenda que os afectados somos todos, é dicir, todo o que este ligado ao territorio, e por unhas causas ou por outras, directo e indirectamente, este é un ataque ao territorio. Eu digo, eu falaba, isto é unha idea de Iñaki, que é unha mente brillante xente, dos rapaces de Monfero, que cando empezamos a falar, ele, eu, estábamos nos repartindo, el tiña, as propiedades do monasterio de Monfero e o tiñar do monasterio de Sobrado pois é unha volta o mismo é dicir, agora na nosa zona casi tiñamos a duda se si era Endesa ou era Naturgy el tiñou claro, na súa era Iberdrola pero bueno, que se si fai falta se intercambien e entonces o traballo de fondo son as plataformas cidadáns, a veciñanza e o traballo voluntario, eso sí costamos vendo e aí Neri sabe máis que nadie, eu deixo para ela as plataformas traballando eh, en bandada destorniño, tampouco se pode ter moi claro que somos porque nos atacan moi duramente, entonces a veces dices, pero esta plataforma era outra, pois é unha táctica que surxiu despois da pandemia, co o rollo de traballar eh, vía internet, e nos está resultando fantástica, porque non hai unha cabeza visible para pa cortala. E nada, se chegan a facer cousas moi boas, e fixeron campañas como a da Reserva da Biosfera, que se conseguiu un informe que nos estaba lendo para levar aos tribunales sin gastar un duro, que é do que se trata, dicir, facendo as cousas de forma voluntaria. Outras campañas como a de macrorenovables No, con, con uns montajes... E... Pouquinho a pouco, pois, aí estamos. O, campañas contra a Red Natura, porque a todo isto en Europa, como sempre hai a doble cara, legislan e está superafectada. aquí mesmo xa o vivimos se fixeron eh, escritos que chegaron a Europa, se multiplicaron, collimos a capacidade e empezamos coas alegacións, pero ahora se colle para todo. Igual temos un que temos 2000. Entonces, pois pues, bueno, eso fai daño, porque eles o que non queren é que a xente sepa o que está pasando de verdad. Queren que es quedarse coa súa burla verde que lle chamamos, é dicir, porque é unha burla á cidadanía o que están facendo. Entonces, os peóns todo isto, informes técnicos, investigación de campo, é, dicir, é increíble a cantidad de xente que está ajudando altruistamente. Cada un como pode e cando pode, pero temos de todo, é decir temos enxeñeiros, temos arquitectos, temos... hai de todo. A verdade é que vas mirando e unha... é o mellor que hai, e además é a única cousa contra aqueles non poden, contra a vontade da xente, contra os cartos poden, contra a vontade non poden este foi a base, a xente de Corcoesto, Ana de Petondo que tamén hai que traela, porque a única persona que está indo a todo, bueno, apoiada por outros moitos, pero que é dicir, a única entidad a que está detrás dela, xunto cos de Ecologistas en Acción, porque... Alántica Verde. Alántica Verde, <risas> que hai que acordar, bien, pienso, que van, están indo con contenciosos a todos los proxectos, porque despois sabéis que andan con uns, con outros, pero... Os que poden decir que están indo a todos son eles, con justicia gratuita e con un traballo infinito. Outro facemos o que podemos, en Oza Cesuras y Mesía, que temos aquí tamén a Pili representando a plataforma, <risas> bueno, hasta ahí entre medio, entre Mesía e Oza, conseguimos xuntar casi 2.000 personas en curtis, que foi toda unha hazaña, e que todo é importante. E nada, Campañas como a de non Son Verdes, que é un vídeo moi chulo, que si no poñemolo ao final, si quereis. E hasta día de hoxe que temos convocada a, a manifestación a que xa despois nos, Lucía, nos explicará. tamén me parece que vai ser genial esta vida de Coruña en barco. Esto, esto hai que despois darlle redes e que, que impacte no mundo enteiro. Eh? Porque isto é tremendo. E nada máis, así, resumindo como estamos. Aplausos. Como, como que irás bueno. Como que irás <risa> <risa> de <ahí. risa> eh, bueno, Pero despois deixame algún tempo Que, te, que nos conoces <risa> No, avísame Non bueno, no, no, bueno. no traigo Ninguna presentación ni nada Porque non teño tempo <risa> É que non teño tempo para min Non teño tempo para nada e Igual lle pasa nada de petón do lobo Por suposto <risa> eh, lo, É que suscribo todo o que dixo a la lanza, que eh, explicou-lo moi ben. Esa é a historia. A historia é que unha coisa que sale nos medios, e outra é... Pero tipo é moi xempe, eu explico, pero o podes explicarlo... E... Outra é a que pasa en realidade. En realidade é un expolio o que se está a facer. Eh, temos un territorio que ainda ten nos paraísos, carballeiras impresionantes como non hai en outros lugares, eh, que a xende ten os seus manantiales eh, disfruta de unha auga de calidade eso está todo en perigo, está todo en perigo porque hai unhas empresas, pois eso dirixidas por, por personas persoas moi interesadas que da igual, como haya un unha oportunidade de negocio, pois todo vale. O peor é que os cómplices son tremendos. Como él a bendecía, pois non é só eles, o sea, é que as administracións sempre en, en principio a maioría están a favor, a Xunta está sempre aí, o estado está sempre aí, e Europa está aí, o sea que bueno, esta loita é que Eh, ten un mérito tremendo, no sentido en que é de, está aí en dúas partes no non exedréis, pero, pero bueno, eh, como se vos estuveran armados, eu que sei, con metralletas e os outros, pois, con unhas boliñas de papel, non? Pero bueno, ainda así, é cuestión de ser moitos. eso é por donde ao mellor hai que ir, porque tamén ou das plataformas foronse empezando, eh, nos, eu vou a falar como ecologistas en acción, que é o nome inicial, pero non se asomos unha, unha asociación que funcionamos totalmente independiente a nivel Galicia, con 22 grupos comarcales que tamén son autónomos para decidir os seus temas e con un, un apoio común da Asociación Inicial, que ten ese nome porque é o que tiña, pero que está moi desvinculada do que a confederal. Está desvinculada precisamente por eso, porque apoyaban a Eólica Mariña e porque aí empezaron as discursións. Nos vimos do Iribio, está aquí da Menúria, que é fundadora do grupo de Lugo como eu no 2020, e nos xa habíamos traballado polo Iribio, que separou, que separou en principio gracias ao escrito donde Ana de Petón do Lobo pediu unha cautelarísima urxente e que o Tribunal Superior de Galicia aceptou, e logo bueno, acabou máis tarde por varias asociacións, pero en realidade foi escrito desta muller o que xa en ese mesmo ano de 2019 ou parou, non? Quedaron ali as imaxes que ten que puxo Aranze, temos muitísimas máis, o sea, é case unha desolación porque fixeron moito daño nun sitio de rede natura, tamén estaba Fernando nas andainas, o sea, aí traballouse muitísimo pero cambiaron moitas cousas, porque daquela éramos como 60-70 colectivos que teñemos o grupo de comunicación, Núria estaba, facíamos unhas rodas de prensa tremendas, para un parque. Ahora estamos os mesmos colectivos, máis ou menos, pues para 100 parques. Entón, claro, eh, a diferencia de volumen de traballo pues, pues non ten nada que ver. Eh, Aparte, a opinión da, do Tribunal Superior de Justicia de Galicia tamén eh, foi a peor, porque se, eh, en ese momento, polo estado do, de, do Iribio, se puido parar, eh, desta vez, o que ele ha dixo de, do Acibal, pos, eh, estuvo pedido por, esta, por a asociación que o represento, non? nos pedimos justicia gratuita, non tiña moitas posibilidades, porque non se habían feito recurso de alzada, nin o que sole pasar, pero chamaron nosos veciños eh, desesperados tanto Ana de Petón do Lobo como eu paramos o que iba aí e nos dedicamos totalmente ao tema de, de Acibal, eh, preparouse un informe altruísta con persoas voluntarias eh, firmado por unha persona pues, bueno, experta, moi valiosa eh... Bueno Aplausos Aplausos Aplausos Era a prima de Neri que desgraciadamente nos deixou fai pues, unha semana e foi a que firmou todos os informes técnicos dos parques hasta día de hoxe e hoxe, pues mira, un homenaxe a ela estar hoxe aquí e ter a anteireza de estar Aplausos <risa> E, eh, bueno, pues, ese, ese, ese informe sobre os temas de, de afectación á auga ¿no? e a biodiversidade, que xa malía, xa co, co, con ese informe que se preparou en marzo, se houbera querido o Concello de Moraña tiña motivos para paralo E había declarado que, que estaban contra dos eólicos, pero non era certo. O sea, era solo de boquilla, de leccións, destas cousas. Por eso, eu sou moi partidaria deste tipo de manifestacións donde se queda o margen dos partidos políticos. Porque ahora da verdad, ningún, ningún outro, ningún outro, ningún outro, resolveron de verdad. Ningún. Esto, se non fora por as plataformas, por os colectivos, nos estaría facendo. Porque, ao final, eh, podese decir unha cosa pero se, se se fai outra, que importa, non? E aquí houve, ah, había oportunidade, porque nos eh, recurrimos a augas de Galicia, e eh, non estamos esperando a resposta a de hoxe. Recurrimos recurimos a, a, a industria, a medio ambiente e nada. pedimos eh, informes a, o Consello da Cultura Galega, estos eh, organismos que son como asesores eh, e bueno tardaron, pero todos viñeron no mesmo sentido que nós. E con eso nós xa tiñemos, o sea, todos estes organismos tiñan motivo para para paralo, non quixeron. Logo, por sorte, o, bueno, nos creíamos aquela que era por sorte, empezaron a aparecer 50 petroglifos que non estaban nin catalogados nin no proxecto. nos dixemos que suerte tiveron no Acibal, que mira, se non lle chega por isto, chegales por outro. Volvemos a mader dar, e vou a falar tamén por Petón do Lobo, porque eu tamén son socio de Petón do Lobo, e tanto unha asociación como a outra, mandamos outra vez a todo Os, os, as institucións, eh, incluso as de cultura ahora, que mira que ademais a maior do que tiñemos tá por acuíferos que xa era suficiente temos esto, nada tampouco ninguna resposta o valor fora ou non pasa nada as dúas asociacións fixemos unha denuncia penal xa en, en abril en abril ou maio en, en Caldas a día de hoxe, a Petón archivaron xa porque dixeron ah, non están catalogados Muy ben, o sea, mandaban para catalogar, e con ter unhos funcionarios que seguramente reciben órdenes que non cataloguen, pois os xueces dicen que non hai delito. A presentada por Ecologistas Atlántica e Verde, pois non sabemos que pasou con ela, nunca nos dixeron nada, e hasta hoxe chamo e escribo a ver que pasa, non contesto, non nada, non hai respostas. Entón, seguimos así, o sea nin denuncia penal, nada nada, nada tiña reacción. E houve, creo que foi, foi en junio, o julio, cando empezan a dinamitar, que xa tiñan aviso, e nos, claro, cos escritos era pa para parar, porque era, como non podemos, pues, denuncia a denuncia penal non necesitaba abogado nin procurador, pois pues, pues, fixámola xa rápido. Pero, claro, ir xa ao tribunal necesitaba eh, outro, outros trámites, no? pedir xa gratuita, porque non nos podemos arriesgar. Bueno, Calquera pode, pero eu non me atrevo, porque xa dedicar ao mellor casi 20 horas cada día a este tema pareceme que é suficiente, non vou a poder poñer en peligro o patrimonio, incluso o futuro da miña familia, porque cando falamos de dignizacións aquí poden ser millonarias. A nos nos pedía Norbento, que ao final si conseguimos justicia gratuita, 11 millóns de caución por haber pedido a cautelar, 11 millóns de euros. Entón, bueno, por suposto, se non hai justicia gratuita, que non vamos. Iso xa é o primeiro. Entón, bueno, temos de momento a sorte de que non la dan, porque somos unhas asociacións pobres. Non, por exemplo, que non temos nin cuotas, nin, nin queremos subvencións, porque nos demos conta que quizás no, no colectivo non soe partida a nivel confederal. Aí é, é onde están as historias, que se reciben pasta de moitas fundacións, Pues bueno de patrocinadores dudosos e con outros intereses que fomentan o mellor logo non se pode dicir non a eólica marina porque hai que ver quen patrocina entonces claro nós entendemos como funcionaba e nos xa empezamos a como éramos maioría temos a suerte de que o grupo inicial pois é o mayoritario entonces pois, nos movemos da nosa postura que tivemos no iribio e, e que é que no que non sabemos que isto ten moitos máis perxificios que beneficios, entonces, pues, pois non. Entonces, quería dicir que eh, incluso o tribunal é menos esixente porque eh, eu o veo o día ese que, que estaban dinamitando e que non me contestaban no, no xudado de Caldas, pois disen, mira, eu pido xustiza gratuita. Consultei no con Apetónxu. Bueno, nós é que como non fixemos isto, non nos atrevemos e como estamos aliados, pero bueno, pedir pídia, porque por intentalo Eu dixen, pois eu vou na pedir porque non me vou quedar cas ganas E así foi a, a parte, ten un proceso diferente a todos os demais Tenho aquí unha lista, en este momento, de 74 contenciosos Que teñen todos unha estructura, non? Eh, alegacións, logo recurso de alzada e logo este Este non, non tuvo recurso de alzada, de ninguén Entonces nós falamos dos daños E conseguimos altruistamente informes de moitísima xente A parte das fotos e de, do que nos pasábamos de Amile Que nos cederon algúns dos arqueólogos Conseguimos de xeólogo que tamén lle teño que O debo de nombrar, que se chama Orca Oscar Pazos Que nos axudou tamén de forma altruista e, Unha edafóloga da, da, da Universidade de Lugo bueno, Fomos conseguindo todo todo o que puidemos E bueno, funcionou, porque de momento que eles queren apartarnos precisamente por estemporáneos, por decir que, que como non nos fixemos, e iso facía un ano que estaba aprobado, pero mmm, nos insistimos en que non, que hai leyes que dicen que, que as persoas poden recurrir en calquer momento como ciudadanos, porque, bueno, hai leyes que dicen unha cosa, hai leyes que poden decir outra, pero, mentras non, foi en octubre e saliu o auto, Eh, si sí, tuvemos un voto particular, no sentido ese, que decía que había que esperar a ver se teñamos de dereito ou non, ¿no? se era extemporáneo ou non, máis ou menos, pero, de momento, parouse. Parouse, a pesar de que pedían os 11 millóns de caución con 0 euros, e con 0 euros de, de, de gasto. Foi un gasto de de traballo de moitas persoas de moitos días, eso sin dúbida, e de forma sempre voluntaria altruista, pero o coste foi cero. O propio abogado, eso sí, díxome que se marchaba porque non era imposible. Solo eh Norvento lle mandou 11.000 folios, o sea, Solo a contestación de Normento. E logo hai sempre os que se suman á EGA. Esas que nombraba aí é unha asociación solo para axudarles. Co cal metese absolutamente en todos, que supoño que terán outros 11.000 por parte da EGA, que se meten todos os parques como contrario. Entón, nos xabamos ca empresa sempre en frente, ca xunta e ca EGA. Entón, para que vexades a desigualdad. Ainda con esa desigualdad, imaginad o presupuesto que terían eles e o que tivemos nos, 0 euros pois, con todo, de momento, acival, parámolo. Por que? Porque tamén están as leyes, e se se incumplen, como pasaba no Iribio, posa, posa, se se expoñen ben, aínda que señan abogados de oficio, poden conseguir todo esto, e, e van cobrar, me parece, que 300 euros, pero da igual. Tamén hai moitos que se implican, porque lle se importa, e non é obligatorio estar no turno de oficio, pero hai nos tambos como os mellor pagados do mundo e, ademais, en principio, penso que solo estar no, no turno de oficio xa significa un acto de xenerosidade. E, bueno, eso era o que quería dicirvos que nos chegamos a esa conclusión e creemos que é unha base moi boa, que, quizás, esta asociación a tuvo que facer ao principio, pero, como entras nunha roda que está máis ou menos organizada, eu, que son a responsabilidade legal desde o ano 2020, pois non fón consciente non? de que todo viña hasta que empecé a, tamén a cuadrar as cousas e que é o que lle pasou a aranza, o que parece a veces que é algo logo resulta que non é. Entón, bueno, nos, eh, xa temos logo propio, que xa o veredes por aí, que só son moas montañas e unhas ondas que significan os mares e os ríos, que é o que queremos protexer, porque é o máis valioso que temos, o noso patrimonio natural non hai nada máis valioso, é o que temos que deixar polo menos as, aos nosos fillos como atopamos é cuidar de que non se estrague máis, porque isto non, non ten outra camiño. Entón, dicirvos que neste momento, por xe si alguén ten curiosidade, pois vamos, temos 74 contenciosos en marcha, co xusticia gratuita, do Estado. E 64 eh, o sea, se, no, de Galicia, no, no, perdón, no, no, no, e 6 de... do Estado. E teremos a maiores un máis do Estado, que será a, a planta solar da Gudiña que son os que estuveron aprobados. Solo nos quedou un que non, non nos deu tempo e pensamos que tiñamos máis plazo que o de eh, Barqueiro, que o sentimos mochísimo porque habíamos feito tanto petón como, como nos as alegacións e a verdad que non nos costaba moito, pero, bueno, houve eso, personas... somos humanos e non nos deu pa máis. E de feito tamén vos podo dicir que nunca pensamos chegar aquí. O sea, nos empezamos co Picato en Lugo en Xaneiro E pensábamos que a aranza que eu estaba ingresada e houve aí un equipo Frankenstein improvisado para salir do paso e ao final foi o principio de algo increíble, porque seguramente se non houbera pasado esa unión en ese momento, pois todo esto non houbera sido posible. E daquela pensábamos que chegaríamos pois eso, aos de Lugo, e 10 ou 12, ou a ver a que chegábamos, primeiro tiñamos a nota de chegar aos 30, e ao final podemos decir que Galicia chegamos a todos, e xa vos digo, presuposto 0, cero euros, non houbo que poñer un céntimo ninguén, e por iso claro que hai que agradecer a todas esas personas que, que se deixan a pena Sheila, leva vale na súa vasto. Aí, eu ben, non hai base vale, para pero... isso. ben dedicábase porque agora xa bastante do tempo eh pois lle adico a, a estas a estas cousiñas que, que pensábamos que, bueno, xa nos avisaron, que, como decía Aranza, eu os meus inicios vivinos con Aranza, o sea, hasta o punto de que casi é como a mentora de, de, de, da nosa asociación, en parte, porque... En... Porque é unha cadea, é un eslabón. Esto era, según iban aparecendo, viste lo vos, o sea, según foron aparecendo proxectos, pois pues se foron creando colectivos, eh, demandábamos axuda dos que xa estaban. O boe que en mesía donde, donde é Pili, pero que está afectada polo alegre, realmente, máis que por ningún outro, xa levaban xe que traballando, eh, pois, pues, dentro da de Xanove ou por aí, Sí, sí, sí, sí. Antes de... de chino, desde antes, no, antes da pandemia... Desde antes da pandemia... Desde antes da pandemia... Desde antes da aí... Entón, tiñan unha base moi sólida. Que pasa? Que tamén é que tiñan a base sólida eh, no tema alegación, xa no tema do principio do proceso. Eh, estamos agora, eu creo que nun punto... Eh, que, que menos mal que está esta xente que ten... Eh, E que teño que dicir xa formación, porque aínda que non teñamos títulos, hasta eu me considero xa experta en moitas cousas. O sea, a min se me decide es que iba a falar así en público para certas persoas, es menos deste tema e que nin de broma, pero é que xa somos técnicos de comunicación, expertos, <risa> expertos en en tecnoloxía, en facer en, <risa> abogadas, <tú eres>. abogadas <risa> Bueno, de procedimento administrativo, preguntades nos o que que irades, de, a nivel medio ambiente, xa casi, casi, a nivel patrimonial, eu descubrí un mundo, e na cima moi preto da, de onde vivo, o xa, eh, tamén ten cousas positivas, e eh, o que máis, que, que bueno, eu isto queria enlazalo, eu ligo me moito falando, perdoad, eh? pero ainda non son moi experta no, na comunicación. E... Eh, Pero, en primeiro lugar, respecto a miña profesión, Decídese unha gandeira que, que pois si sí, unha gandeira, o sea, unha gandeira que, que vive da terra, vive da terriña, pero que da terriña vivimos, to, vivimos todos, porque nos alimentamos. Falaba antes Aranzo da soberanía alimentaria, para min é algo básico e importantísimo. Eh, mm, os que nos teñen que protexer, os que escollemos eh, nas furnas e eh, os que eh, realmente deberían de protegernos, pois son decío, e ahora tamén, os nosos inimigos. O sea, eh, agora mesmo vamos a ter que pleitear directamente, pleitear, o sea, sabemos de como é, pleitear contra que nos representa, que van a pagar, con que pagan a súa defensa. Con os nosos impostos, o sea, que nos temos que pagar da parte a parte deles, máis parte nosa, ainda que ganhemos. O sea, homen, se ganhamos pues, as costas non, pero quero dicir, hasta ese punto que, que sale, eh, así tamén xogo, é, eh, o sea... Pois é xo, que, que me parece fatal. Inda por riba, presumindo, eh, eu son gandeira, o que non dicen é que en ecolóxico, é eh, un punto bastante importante. Bastante importante porque dende a Administración e dende a, as consellerías propias de medio rural e eh, de medio ambiente sempre estaban promovendo, levan anos promovendo uau, uau, que hai que traballar en ecolóxico, hai que coidar máis o solo, hai que coidar os animais de maneira tan, buf, eh, tremenda... Non só le facendo. Ainda, os que están en convencional, que é solo un cambio de tipo de manexo, llevan cuidando o medio ambiente toda a vida, dende que están cuidando as terras. E máis, a prova máis grande témola nas axudas da PAC. Non sei se moitos as coñeceres ou non, pero son, a, eh, son unhas axudas que veñen de Europa que supoñen o 33% anual dos orzamentos europeos. 33% dos orzamentos europeos van destinados ao sector primario, o sea, aos gandeiros, aos agricultores. E, mm, realmente, por qué? Pois fano porque mm, queren asegurar que todos os cidadáns, todos os cidadáns mm, sexan do rural, sexan das cidades ou sexan de onde sexan, teñan as garantías duns alimentos saudables e a unhos precios asequibles, que todos teñamos dereito a alimentación. Vale? pero que para ter a alimentación necesitamos la terra, necesitamos unha terra coidada fértil, con auga, como decíamos, da importancia da auga, eh, porque de verdade que xa non solo nas impresoras, é que nas industrias, nas fábricas, no formigón non van a nacer os alimentos. E cando falo do sector primario, falo das ganderías da agricultura, pero tamén do mar. E que é importantísimo, e de feito aquí, xusto eh, é o que temos que reivindicar, e ademais, eh, é algo que temos falado e temos debatido en grupos no que está a colas por exemplo tamén e tal incluso de ir ás pontes a facer al algúnha charla temos falado desde os inicios que empezarán a aparecer algúns dos proxectos a meterse na boca do lobo Por porque Porque ali hai unha industria tremenda que todo o mundo eh, a súa prioridade por ali na zona non eh, é o tema dos postos de traballo. E os postos de traballo, claro que son importantísimos, todos necesitamos un salario para sustentar as nosas familias, e a nós mesmos, etc. Pero pregunto, me xente entende que se o final o rural galego deixa de poder producir alimentación, ainda que teñan cartos, que van a comprar? Estamos vendo agora nos supermercados, non? A, a dichosa inflación que vale para todo, para un roto e para un descosido, pero a inflación quen a produciu? produciu grandes lobbies, neste caso non energéticos, pero que podían ser igual, porque podemos resumir todo en plan capital, non? e son eses grandes lobbies que acaban subindo os prezos dos alimentos, e, en cambio, os productores non lo baixan. E, como, non, como os medios de comunicación non sacan eso tampouco, eso lo sacan, pois, sí que sacan certas cousas. Por exemplo, ainda fai pouco que houbo, por poñar sin plan anécdota, oubo unha entrevista porque además esttivelí o presidente da xunta e o conselleiro e más eh, personal eh, na empresa de, de lence na empresa de leite río eh, porque agora fai non sé si cinco anos exactamente cinco anos que colleu a, a filla de, do famoso Lence, non a, a batuta da empresa e eh, Todos decíamos naquela hora que non iba a chegar a moito, porque nos parecía que Lencer era mm, el más de lo más. E, nos cinco anos, pois, pues, está duplicando ano a ano a, os beneficios da empresa. Pero que non se leía a letra pequena. Ese día, rueda, bufe, que somos exemplo de empresas galegas, de, de, de, de, de mulleres dirigindo empresas, non se si que como os gusta o greenwashing, o empoderamento feminino para a foto, encanta, todo para a foto, pero cal é a realidade que, que esa muller que esa empresa, dirigida por esa muller que é o único de, de todos, que se ser dirigida por unha moller, eh, duplicara os beneficios en, en detrimento de quen? Pois pues de quen realmente produce leite. Porque resulta que foi a empresa que máis baixou o leite agora mesmo. Aos produtores, evidentemente. Entón, ao final, eh, necesitamos a información. Son necesarios estes foros. Eh, é moi necesario porque para todos, para min, entre elas, é eh, seguro que para elas igual, cando nos falaban dos eólicos e nos falaban das renovables é que é cara onde temos que ir. O que ninguén nos decía, como tamén xa falabamos, é... A dimensión que estaba levando todo isto e que nos iban a levar todos os beneficios era un falo económicos, que tamén é moitísimo máis aínda. Pero todos os beneficios en xeral, porque, ao final, se nos deixan sin fertilidade na terra, sin terra, sin fertilidade nela, sin poder producir, sin patrimonio cultural, sin patrimonio medioambiental, ao final, que estamos facendo? Estamos quedando sin nada. Que vamos, todos a vivir ao formigón? Pois non sei, igual non collemos, non sei. Eu, eh, aí, respecto ao tema todo de, de por que eu me involucrei tanto, tamén como nai de unha pequerrecha que erolle deixar eh, eh, eh, por arriba eh, eu sou a terceira sedación, xa, de, de, de Gandeira, eh, meu pai e miña nai, pois, alucinan co que se está vendo, e alucinan con que teñamos que ser nós que nos estemos defendendo. É increíble, o sea antes... Ibas a donde o alcalde, ibas a donde o médico, ibas a tal, e, e presupoñías que te iban a defender e que, que, que, que o que se estaba facendo era para ben de todos, pero para nada, para nada. Entón, eu non quero que pensen que se van a quedar sin a terra onde se criaron, naceron, viviron, eu quero xa deixar ademais a miña filla: se non pode ser en mellores condicións medioambientais, polo menos, canto menos trastocadas. Eu, eh, decía xe no coche a Pili máis a Aranza, que, que o que quería contar hoxe era en plan anecdótico para darlle un visual distinto. Eh, de aquí, que falta por ver as vestas? Eu penso que a maioría fostes ver a película das bestas, non? Eh, que non foi que a vexa. Moi recomendable, pero dos que estades máis postos neste tema non se vos quedou curta. Non sei se, queda algún, se hai algún guionista aquí ou alguén que conoce sobre Xoro Gógin ou, ou incluso alguén que se dedique a escribir porque material hai. Moitísimo. Hai moitísimo material e hai moitísimos fíos por los que tirar. Eh, cada vez que vamos a algún sitio porque mm, eso sí que non nos lo van poder quitar nunca é sí. un dos fíos posibles para facer ou a segunda parte ou, ou unha novela Eh, é a rede que creamos a tremenda rede que creamos eso é impresionante de persoas eh, xa non solo polo altruismo a, cof, a, a fraternidade coa que nos entendemos eh, eu que non me acordo do nome pero a chica de Lugo tenes que perdonar porque a maioria é así en plan, si sí, é de Lugo, do colectivo no se que, do colectivo no se canto si, sí, que estaba na reunión de pois tal sitio, é todo así. Pero hoxe vímonos, virámonos dúas veces, que foi unha manifa de Lugo, e máis a unha palestra que estaba a Neri, a Ana e Aranzo e tal, e hoxe vímonos como se si foramos mm, coñecidas e amigas de toda a vida. Por qué Porque estamos con un objetivo que temos clarísimo, e porque estamos con unha loita tremenda. E poño a ela de exemplo, pero podo poñer a Colás, perfectamente, colás que realmente eu non sei se o mellor encima da súa vivenda ten algún, bueno, aparte dos mariños, pere que se implicou desde o minuto cero dunha maneira que é incomiable. Pois, outra liña de, outro fío para seguir eh, na serie podemos decir xa, de metales as vidas de todos nós. Eu incluiome, eu incluiome porque intento ir a todo que podo e intento axudar en todos os colectivos que podo, de efeito, incluso falábamos que de cara posible, manifa de non se que, que vai a ver en decembro eu creo que todos teñamos que ir a Ciball. O sea, realmente, hoxe por hoxe, eh, hoxe por hoxe son os que máis nos necesitan. Eh, temos que ser todos a unha, porque aquí falabámoslo tamén, o importante é a unidade, é a unión, eh? somos nós. O sea, unha, que as terras que necesitan son as nosas, e temos que creelo e sabelo, e outra que contra a ciudadanía en 500.000 revolución se viu. Isto ten que ser unha revolución máis. E todos os que estades aquí, e todas as que estades aquí, tenes que ser revolucionarios con nos, no sentido de que o domingo na comida da familia tema para falar, tema para espallar, e explicar as, as maldades que teñen os eólicos e o que poden acabar con nos. E, podemos vos decir... 500.000 en eh, argumentos de, de, de fíos eh, desde incluso propios eh as propias persoas así eh, infiltradas dentro de algúns grupos eh, podemos falar de eh, que non vamos a falar das cousas malas, só vamos a queremos falar das cousas boas, pero ainda así, o sea, hasta que punto pois unha familiar de Neri que non fai un ano que, bueno, un ano xa si fai, que te conozco, pero E que me poida provocar vago a min. Eu na coñecía persoalmente pero sí que che doi ver todo o que fixo, todo o esforzo que fixo, tamén hai que brindar polo legado que deixa, porque os valores que lle deixamos as nosas familias... Esa persoa é inmortal. E de aquí ten que salir un libro, porque teñen que aparecer certos nombres, como de Ana de Betón do Lobo, como tua prima, como Bruno Centelles, como Aranza, como Neri, Colás, Nuria... O sea, Ten, ten que aparecer un libro donde, sexan os noves verdadeiros ou non, se vexa toda esta loita, porque eh, están defendendo de todo o mundo. Non, está, non estamos defendendo solo dos nosos parques. O sea, eu podría basarme no dolegre, resulta que a miña asociación, milagrosamente, ten 300, estamos falando, que do Concello de Oza Acesuras colle metade de unha, eh, de unha parroquia do que antes era cesuras, que Acesuras máis Oza Aguaia bueno, de unha fusión, etc., A cuestión é que habitantes en esa en esa parroquia, pois pues, o mellor, hai 100, 150, polo xa tirando por arriba. Despois aí si que colle bastante de Mesía, pero deses 150 podemos decir que hai socios de todas as casas. Iso é impresionante, é impresionante. Eu veño de un pasado político de, de moverme para intentar cambiar as cousas no meu concello, eh pon a pel de galiña hm mm, pensar que contra estes sí e que se moven e pensando que son xigantes pensando que mm, as propias administracións están con eles nos fixemos o noso concello eh, no te metas en ver en general <risa> apollo <apoyounos> moito economicamente <risa> <risa> tamén Sí, a ver, intentamos... Eh, empezaron con unha... xa, eh, cando eu xamei en plan «Mira, pero é que, o que non poden é haber eh, mastodontes de 200 metros enriba de, de casas a 300 metros de distancia». Eh, a conselleira de... A conselleira, digo de medio ambiente, me di... Eva, pero é que, si somos un pouco ecoloxistas, pois pues, hai que ir polas renovables, ¿eh? o vasme a falar a de ecoloxismo, se son a única gandera ecoloxista que hai, en ecolóxico que hai en Oce Acesuras, o sea, a nivel de gandeiro, despois hai de agricultura, pero son a única. E vasme decir a min, non, perdoa, pero é que unha cousa non ten que ver coa outra, hai sitio, e sitio, e sitio para poñelos. Eh, Aí foi empezar, empezamos a machacar, empezamos a falar con xente, empezamos a tal e de repente xa o Concello estaba en contra um, caboca pequena que quedome aí. pero que sí, que nos dou um, moitísima axuda económica que senón eh, non sei hasta onde podríamos chegar porque um, esa axuda económica nos soubemos revertila tamén eh, en apoio do Concello a eses 150 veciños eh, de, de cesuras en concreto eh, decirles O Concello di que nos vai a pagar, que fagamos as alegacións, que non sei que, que non sei canto. Para eles, sí que significaba que o Concello estaba con nós entonces era máis fácil que tamén estuveran con nós entenderan esa parte. E todo eso... A estrategia. A estrategia, a estrategia a... Sí, e que, ao final, todo isto se convertiu en, en, en mmm, reaccións a movimentos que, que, que, que eles iban facendo. Entón, eh, con todo, pois pues, intentamos utilizar todo da mellor maneira posible, pois para loitar e para que sí que se visualice que hai un enfrontamento social total. O, o falaban de, mm, o presidente da asociación de, de como é, EGA, Ega. De EGA, o Manuel Pazo, uh -huh. creo que é, non? Eh, fartouse de dicir eh na ser eh, nos periódicos e tal que onde houbera rexeitamento social, que non había parques eólicos. Pois anda que non hai rexeitamento social, eh. Pero os parques eólicos aí están. E eh, eh, por parte da Administración, pois, outro fío que se podría levar, eh, os funcionarios que est estiveron dispostos a firmar documentos que saben perfectamente que son ilegales e eh, que, como vai a cousa vía penal máis adiante, lles pode caer o pelo. Eu creo que lles debe caer o pelo, porque é unha responsabilidade moi grande. Eu xinto moito, pero eu, ás veces que teño que tomar decisións grandes, eh, que, me, que hai de eh, todos, evidentemente, todas, E que temos que tomar decisións que, mm, por un lado, está o, o sustento da nosa familia, pero, por outro lado, tamén está a nosa ética e a nosa profesionalidade. E non todo vale. E, se hai que petar na mesa decir «eu non te firmo esto porque esto sabes perfectamente, por moi xefe que seas meu, sabes perfectamente que esto non se pode firmar». E aínda así seguiron para adiante. Eso non se pode consentir, non se pode permitir e non o podemos pasar por alto. Hai fíos cantos máis fíos vos podemos dar? Eh, pf, eh, os políticos, o xea, é eh, es que eh, vida e obra de, de Beatriz de Mato, ¿no? o xea, é es que demos por aí fíos e las Beatrices que habrá. E eh, conselleira de EDA, da EDA. Normal, normal, es que, Salen sal, incluso no, en, to, en todos os, os parques, como se pon a EDA, teñen que mandar os estatutos e a directiva e aí salen. Pois moi ben, totes ando coñetela en persoa tamén. Nada, que ao <risa> final... Si, sí, o, o noso alcalde presume de si, sí, es que me llamou Beatriz, non sei sé que, porque os do Monte do Gato son de Linalia, es que aún me llaman, ahora ya non me llama. E digo, pero que que es no. que te chame, pero es que estás me dicindo as claras... Que tens contato con unha persoa que agora está nunha empresa privada intentando poñer... Aí poñer Os eólicos que estaban no monte comun noso se foron desplazando e agora están no monte público, público. de, ces... de osa tesura gestionado polo Concello. É, que é tan descarado... o noso no Concello un día nos di... en contra pero llenado o terreno para cospoñernos vou a ir ao Contencioso contra os parques del Monte do Gato, porque aí que se sentía avalado para ir ao Contencioso, isto non sabes, nos do Monte do Gato, porque tiña tiña fincas fincas do Concello donde caían moiños, pero, non, non, é broma, é eh, que me dá igual, se yo digo a cara. Pero, pero que non iba, que en ese sí que iba a ir, en cambio, no do Alegre, que é onde están, encima das persoas, porque no Monte do Gato, en ese sitio, a verdad que hai patrimonio, hai outros valores, hai os humedais e tal, pero non hai vivendas. Algún hai, pero bueno, en proporción ao Legre, pois non hai tantos. Entonces no Legre, os veciños non nos ten que defender. Ten que defender as terras públicas, as terras do Concello, do Monte do Gato. Eu eh? vamos Pero tamén vos digo, o día seguinte xera o revés. Era que si sí que iba a ir o contencioso polo Legre, pero que os do Gato non. Entón, veremos. O que se si está claro é que as asociacións vamos a ir... <risas> Petondo Lobo vai, Ecologistas en Acción Atlántica de Verde vai, entón, eh, e para iso tamén estamos traballando, estamos recaudando, nos estamos tamén incluso indo con, con outro bufet, eh, pedimos a xustiza gratuita, pero ni non la concederon, ni non lo comunicaron aínda oficialmente, eh, pero somos moi tercas, eh, somos moi túzaras, aí é donde sí que teño que reivindicar a muller, porque temos que cuidar a nosa terra nai, Eh, cando falamos de nai, cando falamos de terra, cando falamos de comida, de, comida eh, de cuidar os nosos, aí as mulleres temos as de gañar, e nada, que aí seguiremos, o mar tamén o temos que cuidar, e, e por suposto, ten que haber un apoio total, total, total entre terra e mar, non, non podemos facer diferenciación de unha cousa ou outra, porque sigues en despolio, porque sigue sendo eh, con beneficios para os multi, multimillonarios e para as multinacionais e para, para quen sexe, menos para nós, evidentemente, e ainda tendo en conta que sí que fan falta os traballos, pero que, de verdade vos digo, na miña granxa estamos desexando ter máis traballadores, e igual pagamos mellor que en moitas das granxas que coñecemos, a Aranza pola súa profesión ainda máis, Estase pagando moito mellor, vívese moito mellor, calidade de vida, pero non se sabe. Entón, mm, hai que revertir tamén toda esa industrialización eh, cara a mellor, cara a unha, para o meu gusto, sobre todo, pois unha mellor vida e, e, e de calidade E tamén decirvos que estamos deseando que se remate esta película volver así de... e volver ás vidas normais que nunca van a ser porque vai a quedar esta semente, que non nos la van a quitar, e non vai haber eólicos. Entón, vai ser un final feliz, <risa> eh, como ten que ser en todas as películas, <risa> e eh, eh, que disfrutaremos, celebraremos, brindaremos, lembraremos a quen este, quen non este. Sabemos que queremos en el cierre, no vale, pero para nós, non... Exactamente. Que hai opcións, e eh, que será outra das vendetas que tiñan, en plan cando decíamos eólicas, sí, pero non así, eles decían, pero entonces, como? Pero que temos que saber nos, que se os técnicos o desbós. E, ainda así, sabíamos lo nos. O sea, dixemos 500.000 ideas. Pero, claro, non lles desvalen. Aparte, pois, pues, de falar da do 20 ou, a veces, incluso, 30% que se fala de enerxía que se perde ca, ca, co transporte, e aproveitando a economía circular en Galicia, é que ten que ser para todo. A economía circular e de proximidade de kilómetro cero Ten que ser para todo. E mentras que non o entendan, pois, así estaremos. Eh... que O derroche da enerxía no de... fósil acabou. hai que mentalizarse que tuvemos a sorte de ser a xeración que fundimos a enerxía, aí temos a xente de... de e hai que crecer, que temos tamén aquí hoxe. Sí, que... Exactamente, que de eu non debate. Isto ten algo que ver co carai, si ten... Si sí que ten, claro. É máis do mismo, que nos queren decir que hai que poñer o muño para cambiar todo o que é a enerxía fósil por enerxía renovable. eso é imposible. É decir, un fósil, como o seu nombre indica, é unha enerxía que se almacenou millóns de anos. E o que fixemos foi derrochala, que era, claro, a enerxía da moito ben, moi benestar, moita comodidade, to, os do capital dalle cartos. E nos mentalizaron de que ten que volver a ser así. E tamén hai, é que é todo unha... Volvemos conmigo, volves á calidade de vida con mellor é eso, a que fala la Eva, a, a calidade de vida donde o mellor non fai falta tanto de roxe, porque o de final, en todos os aspectos da vida, eh, fam pa eh, para hoxe, pa, fam para mañá. E entón, con el xe sí, igual temos que volver, que, como nos dixo un señor, Sí. En Mesía que pichemos en una santa campaña, fuimos saliendo cuando estábamos desde Miti y nos pichemos en la puerta, bueno, un poco así, enseñarles, como dice, vos sodes las que queréis devolver a los ojos. digo, no, no, los el... candiles. Os candiles un señor mayor... Eh, Con nova era que precisamente viña a presentación do candidato do PP á Conselhería de Medio Ambiente. Que, sim, entón non podíamos desperdiciar esa oportunidade. E ala nos fomos disfrazados da Santa Compaña, facendo a Santa Campaña, que era pues, ligado a, a todo o movimento de Foi Polo Vento, e, Un Vento Vén, etc. E ala nos fomos, e a verdade que sí que conseguimos falar un bocachuco ca conselleira, non sirveu de nada, evidentemente, pero nos quedamos a gusto. E, e nada, nos non íbamos a enfrontarnos coa xente que estaba ali no no, no mítin, eran todos coñecidos nos íbamos a cara de ademais, e de feito alguns deles o candidato nas eleccións anteriores veo hasta xunta a nosa un rapaz novo e, hola Eva, hola Aranza, hola tal todos tiñamos que... que estar aí e tal, pois pues, ti, como coñecido que eres explícalelo a esa xente. E foi cando apareceu o señor mayor, en plan, pois que caray, es que volvamos ao candelo, no e sei que, non sei que... Claro, son eses mantras que se repiten nas tabernas, por Pero, decir que, de alguna maneira... a que dixo que que entón se non estaba desconformes que o denunciara de súa... Ah, sí, sí, porque lle mm. dixemos... Están deshacendo caso. <risa> dixemos, dicem, de... de di... sí, xa non me acordaba. De bueno, se sí. non o viste des... Eh, eu sí que voulo aconsello, porque de verdad que o de a Santa Campaña eh, foi unha idea xeñal Lástima que chegou un pouco tarde, que já quedaron no, moi poucos imaginade. días, pero imixinade pues, estas mulleres con un faro aquí na cabeza, <risa> con unhas túnicas aparecendo senhós <risa> políticos a noite, no móbil o ruido dos dos e con un co pues, sí, altavoz, co altavoz das fillas de Aranza, co Bluetooth poñendo para que escoitaran Queredes vivir así, con esto, e nos ponendo en intermitente os focos da cabeza para que fora luz, no, luz, no. O sea, Pero eses momentos non nos escritan. Eso hai que decir, que... Eh, a, por, Ana sempre dixe... Como vedes, é eh, divertido. Que, que se, os, se os alcaldes non queren... Ai, sí. Se o quere, o parque non se fai. E Dentro desa de campaña iba un escrito tamén uh -huh. que decía que o redactara ela que tiña que decir un alcalde simplemente para paralizálo. Que podía facelo? Tenía que facer un, un informe, pero senón informe non é porque me dá gana, claro. Artigo pero... 39 da Lei de Procedimento Administrativo. Xa, ah, xa vides, ahora... Eh, abogada Eva. A abogada Eva. Non, se me acordou des. Pois, eso, calquera O sea, eu tamén quero mm, falar un pouco da hipocresía. Eh, é moi fácil decir pois tomad un pouco dos cartos que son de todos para todos, porque xeran vosos, así que vos estamos dando o que é voso. pero mira que vou é o concello, este concello que fai isto. Ningún concello que este facendo esto fixo ben, porque calquer concello que quixera facer iso de verdad, Obera, non hobera dado permiso para as torres de medición, non hobera dado permiso para nada, co cal non iban a poder poñelo, como sale a veces a empresa que o fixe alguno. E hobera informado. Eu hobera informado. Porque a Entonces, parte nosa, cando aínda non se irá público, claro, a quen primeiro te dirixes cando ves a dimensión disto? A administración máis cercana. Oh, pois pues non sabemos nada. Claro, y porque hai chegado eh, unhas consultas previas. Non se cheguei paso a ambiental. Claro. A... Entón, É moi, isto de, pois, agora tomar un pouco de cactus non, non soluciona, porque xa deixaron como eh, crecer o mal, no sentido de que pon isto, dámosvos permiso, como nos pasen lugo do copicato, que lle deron permiso de obra ah, cando dicimos aos políticos, eso que se supón que é progresista, eh? que temos bloque máis máis persoas neste momento, pero da igual, hobera sido o mesmo con calquera. E dicimos, di, diríades que non, que eh? dixemos unhos días nunha manifestación que teñamos ali eh, polo tema do, do fume tamén dunha empresa que fuma a, a un barrio cerca dunha de víbora. E... Eh, Non, non podíamos facer eso, prevaricaríamos, sería imposible, non, non, non, no. non, quería que lle enseñara o artigo, parecía eu como con un Cristo aí, aí, indo para atrás. un vampiro. Hijo. Home, pero é que claro que se pode, pero hai que querer facelo. Que logo a empresa te denuncia porque non lle deixes permiso como pasou en Catasós, pois vale, te denuncie que buscarte de todos o concello vai ben a de poder aguantar esa demanda. Eles, pois, coa presión do grupo social que había mm, dos grupos ecologistas, no caso de Catasós, salvemos Catasós, eh dous alcaldes diferentes, de partidos diferentes, de colores diferentes, decidiron non damos permiso. Pois xa está, foron a xuicio, perderon e as fragas salváronse. Pois eso podeu facer calquera alcalde, o que xa non o fixo é que non o fixo ben, pode agora facer misa, porque a eles non lles toca, nin eh, eso, poñerse nas manifestacións, como fan a veces, nin poñer as, as, as pancartas, nin esas cousas. Eso é parte noso da sociedade e do activismo. Eles tiñan que dicir no, que isto non é bon para a miña zona, e se non é bon non dou permiso. Entón, ninguén que haya pasado os outros filtros é fiable, porque Se non fixo o primeiro que debía de facer, só agora, porque ao mellor este en peligro porque hai unha selección e se pode perder o posto e tal, xa non vale. Porque sabes que maña te pode vender igual. Entón, oiño con eso que se os alcaldes vencen nas súas accións, e os corporacións e todo o que seña de representación política, que se queren facer algo, xa se vai ver, xa se vai ver porque aí non vai a ver. Eh, pero por desgracia, non sei Non sei cantos son os concellos de Galicia que non teñen hay Un, un non? Castro Calde, Castro Calde, no, Castro Calde no. Ah, bueno, no, alcaldes se Que se opoñan, non, hai sí. unhos cuantos Pero, pero, que, pero se, verdad, que se apoñan De mesía, verdad, moi poucos Si, tamén Si, sí. bueno, sí. sí, e eh, me parece que incluso tamén pola zona do Barqueiro Hai un, hai algúns, e ademais de todos os colores Pero é igual, pouquísimos Que hayan feito, que fixaron os de cada tasós A mí un día me decían, afixo de tal o de cual Non chegan as dúas máis pa contalos en toda Galicia, multiplicade polo número de concellos que hai, o sea, é unha excepción. A maioría amén, amén, que mira, esos pagan, que aquí algo, que aquí algo, que aquí algo. Valen, moiixima nosa. Abos. interesante esto daría para días falando pa Corro, yo que me enxerro para <risa> Somos pouco faladoras A vos toquen? É unha maravilla porque xa vedes Todo o que hai, todo o que queren facer Todo o que está pensado para acabar con a, con a nosa terra Con o noso mar Que é o que nos dá vida E o que temos que cuidar para sempre Entón, non sei se si queredes facer alguna pregunta máis En teoría Vamos comentarvos, se si queredes mh, alguna pregunta en especial, eh, se si non quería comentar un pouco tamén. Engadida, todo o que dixeron elas, a min simplemente unha cousa que sentín, que o que decíamos de donde se produce a enerxía, é a que se perde no seu transporte. Mirade, en Galicia xa se produce máis enerxía da que se consume aquí. Xa se produce máis. Cocal non é cuestión de producir máis enerxía, porque está xente o que quere producir para facer cartos, pero para usar esa enerxía hai que aumentar o consumo, e o planeta non dá. E non temos falta de consumir desa maneira, de usar e tirar, usar e tirar, veña plásticos, veña todo, non temos falta. Aí entra un pouco a teoría do decrecemento. Eh? Podemos ter moita calidade de vida e vivir moi ben sin consumir nin a mitad de do que consumimos. Simplemente o consumo ten que ser racional e respetuoso. Non é cuestión, como di moita xente, de reciclar, non. Non, non é máis respetuoso que a natureza que máis recicla, sino que máis racionalmente consume. E que máis valora todas as cousas que nos dá a natureza que é a base da vida. E que senón non hai vida, non hai outra cousa. Entón... Comentarvos que a movilización que se quere facer o día 26 aquí en Ferrol vai sair de, de Curuxeiras. Hai unha idea moi boa se nos deixa o tempo que vai ser que van vir compañeros e xente da Coruña en barco para chegar aquí é empezar a, a manifestación dende Curuxeiras, dándole esa vida a todas esas compañeras e persoas que venen desde Alá, la si nos deixa o tempo. En todo caso, esta xa vai ser a cuarta manifestación, porque estas movilizacións xa se elevan a cabo dende a anos, xa se fixeron en Lugo, xa se fixeron en Vigo, xa se fixeron na Coruña É un ano. Eh? Un ano é algo. Dende del 25 de setembro do ano pasado. Sí, é. Eh? Eu sei que se fixeran a esta porque bueno, eu entrei en en, en contacto con vos a raíz da, da da convocatoria que fixeron aquí en Ferrol, eh moita xente da plataforma para que a xente que quisese participar de Ferrol Terra, pois poidéramos eh, organizar aquí e votar unha máis en, en organizar esta esta manifestación que é manifestar o noso a nosa oposición a todo esto que queren facer de acabar cua nosa terra. Eso que pretendemos facer o día 26. Eso que, como dixeron elas tamén, pretendemos que saibades vos, que apoyedes, que digades, e que fagamos todo o mundo por, por cuidar do noso que nos deixaron os nosos pais e as nosas nais, e o que, que poidamos deixar as que quedan aquí, que nos xa coñecemos un mundo sin un mar, eu sempre digo o mesmo, un mar sin plásticos e xa non existe o mar sin plásticos. Outro día aparece unha praia de Caranza, unha bolsa de leite Leima, de hai 50 anos. Leche Leima, el ferrol del caudillo. Botou no mar 50 anos, porque hai 50 anos que non se ponen eso, e apareceu recolléndose na, na, na praia de Caranza. Mirade como debe de estar o mundo. Respetémolo e coidémolo. E moitísimas gracias. todos os que estamos aquí, todas as familias, amigos, etcétera. A ese, ese domingo. Si, sí, agora que mo moito máis, é o eh? que viñerades para dar información, para que a xente vai axentindo como funcionan todos estes vermes que son vermes que queren apodrecer todo. Eh, que os aídan que que pregunte, que se informen, que se metalicen, que que vexades que se pode, sobre todo eso, as plataformas cidadás as persoas, independentemente das organizacións, sindicatos de des partidos, de todo. A xente toda xunta é a que ao final pode loitar por todo sin ningún tipo de compromiso nin de que dar a explicacións a ninguém. Solo a explicación de defender a dos. Gracias.